amikor már nem száll a nedvesség a fűből, és nem tűz olyan erősen a nap, hogy kisüssze az ember fejéből a szemét. De ez hamarosan elillant a reggeli párával, és jött a forróság, a víz tele emberekkel, a sétány is megtelt, és tovább tombolt a hedonista nyár. Nagyon sóhajtottam. Hiányoztak a gyerekeim.